Я хочу помолитися за здоров'я чи за упокій? Лагідно перепитала. За Я затнулася. За померлого. Чоловік чи жінка? Дитина. Он там при вході ліворуч на столик Покладіть світочку і помоліться. Господь вас почує. Можете написати ім'я дитини. Наступного року, у цей же день, ніхто мене не почув: ні Бог, ні той, що зробив мене нещасною. Ніхто. Та я більше і не намагалася достукатися до Всевишнього правителя. Він, мабуть, найбільше любить удатних, незаблудлих, менш грішних. і слухняними йому простіше. Вони щораз удосконалюються у своєму послухові. З такими, як я, самі проблеми. Без надії, що із блудниць зробляться послушниці. Чому так є, що в хвилини душевного сум'яття зовнішній світ мало не чоботом додатково нагадує тобі про твою кризу? Так ніби всередині тебе працює Передавальна станція, що посилає внутрішні імпульси за межі єства. Якщо це не містика, то що? Інакше, чого б то з динаміка допікав мене вже і не знаю, чий голос голос надприродний, чи голос тутешній. Стидно мені, що я в Бога не вірю, горько мені, що не вірю. Тепір. А знаєш, я і справді не вірю ні в що, окрім нас двох. 31 грудня напередодні 2000 року. І це не кінець світу? Цікаво то може облікувати, скільки людині відведено випробувань. А скільки випробувань людина відбуває насправді, і де той містифікатор, який придумав вічну і найстрашнішу казочку про те, що всім на світі керує Бог. А раз керує, значить лякає. Як лякає, значить він терорист? Навіщо з Бога роблять Бенладена? І того, і того шукають всі, а ніхто не знаходить. Але голос його чують, дива його, ввижаються. У Бога що? Є своя Аль-Джазіра чи Аль-Джазіра? Всепланетний комп'ютер із реєстром кожної особи, ідентифікаційний номер кожного підданого, і хто в Бога – оператор комп'ютерного зв'язку, провайдер, хто виконавець Божої волі, хто служить суддею, прокурором, якою валютою, Розплачується Бог зі смертю. Адже для пані смерті сам процес смерті – бізнес. Інакше навіщо б їй висмикувати з життя квітучих людей? Для чого іншого, як не для торгу з тим, хто обліковує душі на тому світі? Без смерті особистого зиску, навіщо плодити чиїсь сльози, тугу, залишати стільки калік, недужних, а забирати кращих? Зрештою, як усе це можна контролювати? Увесь світ чорних і білих,